الله طرفه مالا تعالمونه پاسه شیتاس پهن پویږي چې تجربه دی یو خبره او صحیح شو نو یا دولي بیا په ګردی یعقوب عليه السلام زکه یې پویګم پاسه شیتاسو ته نه پویږي الله ما ته د دوه دروازه راولې تجربه یو خبره ثابت دي او هغه بیا بیان نو دا ګنا په دې کې نشتا زمان استاد محترم ما محمد طيب ظاهری اونۍ سړيانه کې به شکل تقریرونه کول نو تقریرونه کې دې خبرې لا زور ورکوو چې طالبانو ګره بیدار شي د افغانستان طالبانو بیدار شي یو ویښ شي ګوري یو حالت در باندې را روان نشي د قرباني ګډان بدل نه جوړ کیم هغه خپل یو شی ګوري هغه تقریرونه 1996 هغه تقریرونه سمپراتی دي او څرې او هغه ورسره او قرباني ګډان خلاډيام په عزت علیګي طالبانو سره چې کوم لو وګړه نږه غټې در افغانستان هغه ټولیو وینو باندې څرګلله د طالبانو او ټولې دا څرګلل زکه په سوچ باندې هغه یو ټلی په جذباتو او ټولې په دې باندې چې د الله دین غالب شي دا یو په صحیح نرباندې او چې کوم مفتيانو په پټي ورکړي نو تاسو باندې الله کوي د کراچي مفتيانو اړ یو پټي ورکړي وی ورځې په امریکایان هغه لريو پلانیا ما لري خوده په کراجې مفتیانو یو ځ وی یو بچه اعلانوله د خاندانې چرته یو سړی اعلانوله اغریبانانو مزدورکار دا وی بچي اتوله لېګل چینه ورته jihad طریقه خو دلی ونی ورته عقیده خو دلی و بازو تا ډیر خو عقیدت بکری وا خو بازو ته پګینه خو دلی ورته به شابه یوالې چې امریکا رااله اوس کوسه کوسه کی ګرځین نه jihad اعلان نه کړي ولا بل څه کړي آ کې اوننن خو ور لسونی ګرځي او گیریه والی کلی دیو غزادگیری کراچی کی آزاد فتوی دی ورکلی شابو ورزی پین کراچی کی مفتونہ لنگشیدہ مفتیاں راولی بیل تا ډیر مفتیاں پیدا کیږي مفتونہ پگلنگشیدان کی مستیثه المفتیار چی گफ्टी چی صفاخلی راضیغه وئی دانہ کی شرع دا قران او سنت سے تمیز کړی دی کنی نه کړی او چی صفاخلی راضیغه وئی حق پرز مفتیاں صحیح فتوی ورکہ قران او سنت مطابق او د فقہ مطابق قالو یا ابانا وی دوی ابلار زمنه ای استغفر الله بخنه وغالم لرا دغناونو زمنه این نا گنا خ دین ی یقین ننګ خطا کار یو قال استغفر لكم وی یعقوب علیہ السلام چې بخنه وغالم تاسولا دراز زمانہ مطلب دا چې ز برابر سره مشوره کوم چې هغه یوسف این هو الغفور رحیم شاندار دی الله بخون کې مهربان دی فلم ما دخلو ارگلا چې ورل یوسف علیہ السلام ځې ورکزان سره بوي هيمورپلارته وکال ادخل او وي وي زاي مصر دي خارته ان شاء کو او امينين کوو الله امن باندي ورفاب وه او چې دګ مورپلار اله لارشي تاخ تا وخر لو سجدا پری ودل د تا ټوله تابعدار يا سجدا پاګه زمانہ کې جائز و او يا سجدا طازم دا يا تي مراد سلوټي يا الله ته سجدا کړا د شکرې وکلیا ابتی وی پلا را حاځه تا وی لوریا دا کی غوخ زما ده من قبل بخوا قجاله ردیه کا پدای سره ګرځولې دلاره رب زماری شیا ما شماری کی مې خوب ستوری را کیول استوری راته سجده کوي نور اسpkg مې یوول استوری رونا نور اسpkg مې وره پلا وکل حسنوی سره خیوکل ماسرام ایذا دلاره 24 سم زده چلنا وجاء بكم من البدو رې وسې تاسو د دا باندونو نن مين باندې نه زغا شیطان یعقوب عليه السلام ته حال وی سوار لسکاله خو جیل تیر کو سلمیخ کال دو او پلار یوبل نه دی دیلې یوبل ته خبری کې مواصلتنی نظامم نشته ورلسم نو ټلیفونم نو چې یوبل حالت نه خبر شي وي او چې کله یو شو ناغه رونوتا رونوتا مويچتا سو دا کار کمکړنه دا شیطان زموستا پرمنس کی ټونگا چولې وا رونو نه پدنامي بلکې دا زموستا پرمنس چې دشمنی راوسته و شیطان ناوسته وان حیاناک رور دا ډیر خوې پډې روزینو کی په کار راځي رونو باندې ارزه کی پرداره چي اغوی کور سرار څه کوي یعقوب علی السلام ازوی یو تاغه خپلې سختي وې چې ما باندې دا سختې ډېرې شو تا جا دې من مینال بادويه واستای تاسو باندو نه مېم بادين نه شیطان زګه د خارينه مساله خورېږم روسداګ نه چې خو څنګه چوله شیطان په مينځ ما او مين درونو سماکي ان عربيه کینان رب, رب زما لدی فول لیمای شاع مهربان دې دا پالس چواळी ان هو هو آ... العليم یا کیننده الله هغه پوهه حکمتواله دی هرب زم قدا ته دنی په ته سره را کړلې ماتا مینالملکی د بچینا واللم تنی من تعویل الحادیس خودلری وې ماتا حقیقت د خو بونو فادرث فادرسمه دیوالارد پیدا کوون کدا سمالنوز مکوئ ان تولی تمه وې په دنیا او اخرت کې توفنی مسلمه وفاق کماله والہی اتنی به یو یوځې مکی صالحانو سره جماعت صالحانو غواړي دیو جنا تنظیم دا ضروري و هم شوو اوس نوبته ذکر کوي د صلاحت د نبی علیہ السلام اسینه دا وایي چې نبی علیہ السلام عالم الغیب دی وګوره د یوسف علیہ السلام قصه ورته معلومه وکهنا او سمره خپل بیان کړم او وګوره دا ټول حالاتونه خبرو هانانا دا لاپوهه باندې ویلې دي ذالیکا مینم بیل غی دا خبرونو د غیب نو وی نو هی الیک او هی کوم دری تاتان و ما کنت لدهیم نوی تدیسران ای زجمع او امرهما کله چې اتفاق کو د د خپل رائے اوبې تدبیرونه کول و ما اکثرناسی ندی زیاد خلک والو حرست بمؤمنینا اگر کته هرڅ کې وَمَا تَسْأَلُهُمْ مِنْ أَجْرٍ من نَغْوَالِ ته د دینه پدې باندې ساجر سمېل سيني چې مېلس لرا وختې او قصدي ورته وکړ مېلس تي وکه اوس ساجر مجر به دې اخلي نه نه وَمَا تَسْأَلُهُمْ مِنْ أَجْرٍ ستې غوالي ناجر دې نه غوالي إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ د مخلوق وَكَائِنَةٍ د کله نه یمرون علیها روان دی خلق پاوی باندې یا نظر تیری خلق پاوی باندې وهم انها مورزون دی د دینه مخاله اونچی دی او ما یؤمنو اسرهم بالله ایمان لري زیاد د دینه په الله الا وهم مشرکون مگر دین شرک اونکري دی الله سرا ټول خالق رازق مالک او مالک منه او ټول دا منه خو او کار ساز دای الله منه خنور مددگارانیم اللہ سر گرنیلیو چه دامشتا ورسرا دادا بعد زیموار دے دادا پلانی زیموار دے افا آمینو آیا ایمان براوڑی افا آمینو آیا بچ بشی انتا دا چې رازی دی تا پتوون کی دا زاب دالانا او تا تیو مصا یا رازی دی تا قیامت ناسا پا وهم لای شورون دی نپویگی خل سبیلی او آیا دا بیان وهذه سبيلي داسمالاردا دا الى الله را بلم خلق الله تا کما زمالاردا يوسف عليه السلام سره وسوکلل يوسف عليه السلام په جیل کې سوکلل په جیل کې د توحید مساله بیان کلا ستا کار اندغه ده جیل ته چا غوړ زوري باندې کومه مساله کې کورونه درته ار سوکل درونه غو ناونو تم ګورم مساله بیان نوا د خلکو نا اجرونه مغوالان د خلکونا نا دام گوڑاشی زما مخمل ازوکا ازما عزت وكا. او کا زما قدر او کا تو دا اللہ دین قدر او کا الا بصیر دین پپویا تو قران او سنت انا ز ومانیت پانی سوجی زما ایتابدار وسبحان الله پاکدا لال رحم مساله توحید به عنوان تسبیح و انا من المشرکین نہیں دمشری کاننا زرا مشرکاننا نیما مساله کو اب بہترین اللہ ته خلق را بلم په پویې د قران او سنت سوچ زماري تابعدار مولانا زکریا رحمت الله له الله دې رحمتن ولی فضائل اعمال دې کلی خدای عوامو له کلی دې ا ته تعلیم یافتوله چا وینور سری شي له صرف پختو پڑھاول شي یا دغه شان اردو پڑھاول شي نو دغه فضائل اعمال یې غویلولې ته هو قران دای نویولې شي تاسو د قران نه بنشي کله چې حکایات صحابه بیان کی اول نه فضایل څرګرکه کینې فضایل قران راوړي هغه یو ګورې فضایل عمل فضایل قران بیان نه پکیول او قران فضایل ډیر بیان کړي دي په فضایل عمل کې د خلکو لې کېلې چې هغه نور سنشي ویلې او پختو ویلې شي او چې قران زګول شي نو د مزه کې د قران نه زکه پدای کی چې کوم آغاز برګان نه غوي وي چې یو یاد چا زکه د سولو رکاتو ثواب دی خو ګوره په خپل بهنس د کوم بل ته به هم خو په خپل بهنس د دا کوم دایله یو بعد چې ازکه د زرو رکاتو ثواب دی خو په خپل نه ز کوم زکه بل نه جنت خو اخ دي خو ځان نه نه اخ خو ها عجبا مهربانه دی پر یومد باندې خپل ځان نه جنت نه دی فلزان لے قرآن نده خواق بل لے خواق دے فلزان لے دا علم باز دا کول نده خواق بل لے خواق دی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین منگ دا تبلیغ خلاف نکو او ند په پزاہل اعمال خلاف کو اعمالو په کار رازی پزاہل لی پکی موضوعات چی دینو دا آگه خلاف کو موضوعات رد کو او نورو چې کم قرآن بیانی گی و کم زیک کتاب بیانی گی. پکار کار داې چاهغې تکیې او د هغې سره مرته کوي ام دا درور سره کوې پهې بانک د دویم لا مضبږ او مشران ورتهیم چې تاسو د لهما سره جوړ سااتئ چې کلي تلار شي نو پخپله باندې به مشوره مشه کې ویردي کلي ته وررزو نه بیرونی گشتی او چې کله ځیننه بیا به ملاقاتونه خصوصی ملاقاتونه او مومی نو خصوصی ملاقاتونه د اولهماو سره کوي. نو غوی سره چې کله خصوصي ملاقاتونه کوي یو بداترو یو بوتل والی یو مسواک بو والی تسبیح بو جوړه والی آدابا یو شیشه بو والی یو نور چې سین نو غوا رنج بو والی ها او سلای بو والی دا وزن سرو والی اور تطاشتابیا او, او لوی نو دا ستو دا پارا دا درته علماء ستو در دا پاروی مشران درته دا ستو دا پاروی چې دغه علماء په دوی باندې تاسو کار د الله دین به بیان کړي د ویلا الله علم ورکړي دانه چې هغه ځان تابیدار کړه ته د هغه ځان تابیدار کړه غالم مشران چې که مخبره کړي دا په خبره دیپوې نه دي انه دی, دی باغ عالم د خپل ځان تابیدار کی چې ته به موږ سره خامخا سیروزه لګي قران درس बने کې او کم که کوم درس درسنستانه به شاگردان د قران درس نه پاسو موزه به سیروزه للیګم او په خپل مرتبه کې نه موبل بم د قران محرومه کوم دا ظلم کوي زیاتې کوي مشران ته دې ګنا نشتا دا خلکو ته ګنا چاوي پخپله باندې پري عمل نه وکړي و ما ارسلنا من قبل کا دې وی لیکلي په خواستانا الا رجال مگر سړي سړي ملي ګيلي نو هي الیهما وايي کریم دې تا من اهل القراده کلو نا او پیرمران الله سړي را لې ګيلي درجو ليا تو د نبوت تزاد نشتا نور نو سړي الله ام بيار علي ګيلي او دوی masala دا خځه پیغمبره چرته نه درالي غلي زګه که خځه پیغمبره رالی غلي وا مغیتو خلک پناندار او چې شونډي سری دی او کنه توري دی ا سری دی او کو سپندي پندي توري دی, دی, دی او کو سری دی ا, آ نکریږي لګولې دی کنی دی, دی. نو پیغمبره پشان باندې وداغو با آ, ا او نارایته او کا کا تا داګه دا ته وکتل جامو ته ولا کتل کالیه چولی دی کالی او کنی دی ها نو ډیر الزامونه پیغمبرې په داغ باندې لای په جامه باندې لګېدل داغونه په لګېدل ځکه الله سړي پیغمبران نه ولېګل او دا خزه اصلاح kawa خزه کور کې د بچو اصلاح کولې شي د انچې ها بلستاني راچولې د پزان باندې وځو کلی کې لی دعوت کوما خزه له دغه دعوتونه نشته ها علم زکولې شي علم له لې شي مدرسې کې داخله راځې شي او دا څه نشي ګرځې دې ها چې شابله بلستان په ځان نواڅو او ګرځې کلیپ کې کلی دعوت کوما توبلیخ الابع مغنیو ا خو شي کم تبلیغا موقع الله چاته ورکړی د ناغي بیکای او شکل هغه غم خادای کی رغพลوان غم خادای کی زنانی بل ملاوی غنای کی د منکرات ور رد کای اوی پی جنیم افلام ی زیرو فل ارده ایا نه کړی پزمک کی و یان زروچو ګوری کی په کان سرنګیشه انجام دا کسانو من قبلم چې پخواد دینو قام خا کورداه خیر للذین اتقوا ورداه کسان لا شریک دا الله نه ایتاس وقل نه لری حتا اذسته اس رسول ودا امتحان ودا امتحان تر دي چینو مهد بشو رسولان دی ایمان د امتونو نا وزنو خیالکومتونو ان هم چه انبیاء سرا قد کوزیبو دروغ کړي شو دک غنی معنی بخمالای و ما نو کلام جاءهم نصرنا راه دی دایم د زمنغا پنوجيام ان نشا خلاصو منګه اسو شو وقخ زمانګه ولا يرد باسن نو وبسیږه زار زمون د قوم مجرمانو لقد کانا پتاي زرشته په هغه حد دی کې په قصص قصصهم وبيان د دې کې عبره نسيات عبره لو لبال باب د فراده غوندانو د دا عقل شیخ صادق رحمت الله عليه واقعه ذکر کړي یو تاجر اوګه توتی ساتلو فنجره کې او هغه ته خبره خوده لوي چې خبري ورته خوده لوي هغه تاجر ته وي زمیندستان ته تجارت د پاره لور ته وي لوري تعالی سره ولم زی ته وي تعالی سره ولم خځ ته وي ورته خپل خپل چې څه غختلغه ورته ویلی دي فنجره کې هغې ته نهستي هغه ته اته څو غواړي هغه ته هغه ورته ویلی دي چې زنوريس نه غواړم او چې کله لالشي او بیا یو زنګل و تعالی مخله درځم ناویت وی چې زما ستاسو یورو دی او مون سره 50 کې ده دراوه ته چل نه ورځي هغه پتاصو سلام وی وای ښا چې کله تجارت لته وای شو کله وردی تی کړی اته تیر کړی هر څو چې کله را واپس کېده را روان دي چې راغله وې نا تو چانی لې دی لې دی نو خپل ته درایه چي ورتا تو ته نو ته وې زم ما سره کول کې تو دې پنځه چل نه ور او په تاسو سلام وي خان نو پدې کې تو دې ځان باندې چل کړو درز را پرې وته دي چرې را پرې وته یې په ځان باندې دي نا تاجر ډېر څه خپښوي را کې چې دا به روري یا به پلاری یا به سړي دوست به نه راغه دغه مرشه دا سه چلوشه په د باندې هټه ټیک ورته شو 파 راغه لید کورته او دو په لار باندې سوچونه کول خپل بچو ته هغه خپل خپل سیزونه و راوړي دا هغه ور کړی دي توتي دې خبره کړې چې ماغه سلام وی خوای کی توتیو ماجه تاسو سلام ورته یو ناغه باندې چلو شه را درز را پریوت مرشه وای ښا لا تیوتا بز دم پا پنجاکی لا تیوٹا کولو دراز زانی من که چه مل شا خطیه بارکلی در تاجر دیر سخ خپشی چه داخو ما دیر پا مینه سات دریو دست چلو شا بز دو دو پنجری که که کلاو کلا توتی راویس دو که خود دا سی دیر سات دا سی دی او چه کل روی توتی خیال شا چه دیخو سا نا جانش وی روما نشینی واله بسفر والتو والتو په برا بوونه کې کېناسته تا. تاجر ورته تا داسې ګوري چې دا خورا سره تا دو کوکړه داسې چلوک وینې دا می ماته غوړ چلوک وذ چې چلو ځان ملک چې ژوندې شي ځان ملک چې ژوندې شي هغه ځان ملک ژوندې شو ا ته یوسف علی السلام واقعه کې دا سونه دي ځان ملک چې ژوندې شي یوسف علیہ السلام جان ته ای سنی وی لاله جوان دیشه مساله دنیا ته ورسیدا یوسف علیہ السلام په واقعات کی سمره خله عبرت نه نی په بیان کی سمره عبرت نه دی لقد کان فی قصصهم عبره لولیل الباب مساله کی جان خار کی دنیا ته جان ورسوام دانہ چې کله خار کیو غورځیږي هغه دانا خار شي او د هغه نه بوټي او باغونه زرغون شي دانہ چې خار کی دفن شي زرغونیږي ته د خار نه پیدای زرغون نه شي ا ته ځان خارې کا په ټول عالم کې ایمان راول او دین پکې خورکا د الله کتاب پکې خور تبه الله ته سبا څخه جواب ورکړي چې ما سګړي دي ته د خارونو پیداې زرغون نشوي لقد كان في قصصهم لقد كان في قصص ابراهیم یقیناشته بو بیان د دې کې ابراهیم له وللال باب د پارا د خاون دانو د عقل ما كان حدیثا نه د خبرې یفتراده ځانه جوړی شوی ولكن تصديق الذي لكن رشته كون کے دا رہے بین یادی مخدر دین كل شيء وذاات كون کے دار یوشدتی امور دین نا وهدان ہداۃ رحمت لقوم یؤمنون اقم لا کی مالری واخر دوان الشیطان بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقِّ وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ سورة راد ترتیب کے دیار لسم نمبر دے ارسطود سورة یوسفنا او نزول کے شپاگ نوی دے روسو د سورہ محمد نا نازل شوه ده رابد د دې سورہ د مخ کی سر اه په غن واجبانه ده یو هر کله چې مخ کی سورہ ترغیب ورکه او قرانی کریم تا ندی سورہ کی ترغیب ورکه قرانی کریم تا یا مخ کی سورہ کی مسالات توحید بیان کلا چوگر یوسف علیہ السلام پا جیل کے بیان کڑیوا و اقلی دلائل پی نو زکر نو دی سرد کے اقلی دلائل پیشکی پدہ مسالہ باندی دیو جناو اور پسی اراولو یامخ کی سرد کی نفی دل میں غیب کڑیوا دا یاقوب السلام نا شعر پا غیبو نوی پویا نو دی صورت نحمایات کی بوئی آلم الغیب و شهادہ الکبیر المتعال پوئی دی پا پڑو اخکارو باندی اچھا تی درجی والا دی اولوی دی دیو جناب ورپسی اراؤڑو بلا وجہ نخ کی صورت کی عدل الله نقلیه ذکرو ندی صورت کې عقلي دلایل فکر کوي دی وجنا متصل اور پسې راوړو بلواجه ما کې سورات کې دام سل چې احسن القصص و قران بهترین بیان دے دی ندی سورات کې ووای چې الا بذكر الله تطمئن القلوب دا لابه گی دا باندې زړونه مضبوطيږي چې خېستا بیان ده نزر به مضبوط کا دیو جنا ور پسې راول یا بل وجه مخکې صورت کې مثال ذکر کړه واخرو لهو سجدا تول الله ته محتاج دي اذ یوسف علیہ السلام اگرونا رحم الله تبریوۃ ندی سورج کې بووی چې الله ته سجده کوي بارہ حکات یوسف مړه مخلوقات دي دیو جنا اور پسیه راولو امتیازات د صورت دا سورات ممتاز دي د نور نه او بیان درات ملائک باندې بلواجا دا سورات ممتاز, دے دا دا دا ممتاز دے دی په مثال د مسالید توحید بلواجا دا سورات ممتاز دی په دی باندې چې څوک دا الله بغیر بلشاه د چغه وي نو داغه مثال پہان داغه سړی وی چې وبو تناس دی وبو دی وبو راشه یو بو چرم دغه خلې ته نشیتله بلواجا دا صورت ممتاز ده بګواهد الله او ملائکو په صداقت د نبی له سلام خلاصہ ده سورته او حاصله سورته سورته کې عقلي دلایل ذکر کوي متنوعه په قسم دلایل اول قسم ادله ذکر کې الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ځکه اسمانونه الله پیدا کړی بې پیدا کړې دي نورس پوګمې الله تا وی کړې دي زما کې دلغه وړولې ده مې وېدل راو باځي انګور ته وګوراسم رخ کولې ګډې پای کې دلغه خوږې وباشولې دي اکاجورا سمرح کولې پستا بُډائم شي اول قسم دل دلایل ذکر کړه الخالق لكل شئ هو الله بیا دیم قسم دلائل الله یعلم ما تحمل كل انسان پګې ډګې د هری زنانا ک نرده دا پار سپوي والله دا علم الله تد ا عليم بكل شيء هو الله دریم قسم دلائل له موعقات من بين يديه ومن خلفه څوکیدارانه مقرره کړې دي استان مخکي روس روان دي حافظ لکل شين هو الله اول قسم دلائل هو الذی یریکوم البرق خوفا و تما متصرف دار سی هو الله او یصاد به راد او تول ماده دی محتاج له دعوت الحق پاس اللہ اللہ رب اللہ نے در اشتیان دے کر آمدد دا اللہ نبغیر بلچا دا چچرے ہوئی مثال دا سی دے لکا وہ بغار ناس دے وہ بو راشی وہ بو راشی وہ بچرے دا خلیلہ نشید لے صبح رچی لاس نیک کا تکڑے لوخ نیک کا تکڑے او دا مسالہ بیا بیا ذکر کولا قل هو ربی لا الہ الا ہو علیه تو کل تو علیه مطاب دا ہر سزمہ دار یو قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به اليه ادعو واليه ما اب الله فقلق را بلما الله ترجوده د الله سي صدر نشتا الف لام م ر الله بي غمان تد حروف تلك الكتاب داعا دون الكتاب والذي انزل اليك من ربك اگیتہ جنا دل شیتہ تا درستا نہ حق پرشہ ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن زیات دخل کو ن ایمان نه لری زیات بے ایمان دی رضی په جمهوریت کو اول قسم د اللہ شروع کی الله الذي رفع السماوات بغیر امدن الله ذاته وچت کړي اسمانونو نه د استنو تراو نه هه دی ني دلرا دې د استن نه لاګي دي له الله وکړي دا چا کړي دې ازهر ابن عمرو ابن نوفل اوه ولاله اوغه وای وان الذی من فلی مننی و رحم الدین بو استا ال موسی منادیا ها الله غزاد ته مهربانی وکړه فضل وکړه موسی علی السلام اموس علیہ السلام له گا واځي وکم مساله توحیدی خورا کړه د پیران دربار کې وقول داله فذهب هارون فدوا الاله فرعون الذی کان طاغیا سلاش فاوزان سره هارون بوزا فرعون راوبلئی زګا سرکه شه دی الله تی بلین وقول له عنده هلان تاس ویت هاجی بلا واتدن حت استقلت کما هيا او داورتو ورتوایا تا برابر کړي د اسمان بغیر دستون نه بغیر د میخونو نه څنګه جوړاله فقول لهو هل ان طرفات هذه بلا مد نو خوفن ذالک بانیہ دا ورتوایا د اسمان تا چاو چات کړي دي دا تاوچات کړي رې که بلکې اوچات کړي دي جوړو وَقُلْ لَهُ هَلْ أَنْتَ سَمِعْتَ وَصْحَا مُنِيرًا إِذَا مَا جَنَّهُ اللَّيْلُ هَادِيًا تَادېدا مېنس برابر کړېلې دې کې داس پوغ مې روحا پیدا کړې دا دا نور روحا ن پیدا کړې و وقل له مې يرسل الشمس زہوتن و يذبهما مسد من الارض زاهيا دا نور د خپل دا وکوله له منم بتل حبه في سره یښرج من هو حبه فيرو فی پهیس به هم من هو عاشبه یخته زورابیا دا چا پهدي کې خلی خکې دانی ټ کوي دي ولی بابې جوړړي دي دا چاکې دي یو الله کلېدي الله لهذره فسم مع دی به غیر دی نه الله غذاتی چې جدګه اسمونه ب تراؤ نها دوی نی دیل را سمستوالالارش بیا برابر دے بفل سلطانت بانده وسخر الشمس والقمرات تابک انور اسپوگمہی کل نن یجری لیا جلی مسمعا ہر یو روان دے انیٹی مقرر نور خپلی نیٹی تروان دے اسپوگمہی خپلی نیٹی تروان دا یو دب بیرو الامرا انتظام قید کارونو یو فصل الالعیات تصفیل در بیانی استتنبیزی کرکئ لا الله کوم ب لقا ارببي کوم دوقیونه شاید چې تاسوو په ملاقات درف ستاسوبان یې نو کوي دادلله الله پیدااکمل یتونو قځ کېتن پیدا کا وه ل الله زاد د مدلار دا چې غړول ع دز مقاوه جاله روواشيیا ی هیری پرېکیکوروونه راه والی ومنکو ل سرا دار قسموں میں او نا فی آز او جین اسنین پیراکری بڑی کی جوڑا ادوا دوا یقشل لیلن نہارا پٹیش پیل را پورز باندی پٹیش پا پورز باندی اس ذکر کئی اِن نفی ذالک اللہ آیا دل لقوم یتفکرون یقنان دی کدل آئی لیا قوم لچی فکر کئی دیکی فکر اکاد اشپا سنگ رالا سنگ اپا کیا رام کے دیوراس کسنگ اگر زی او پتا دینه لگی زان لما ایشت که زان لجون تیره پاکی گزران که زان لپاکی حلال رزق گاتی لگ فکر خوکا و فیلار دیقی تو هم متجاورات پس نکه کیوندو ندی نزدی نزدی و جنات و باغون امین آنا بندانگورو و زرعون و پسل و نخیلون او کجوری سنوان اندیو منوالا و غیر سنوان او دگر مندونوالا یو که جوره دا یو پسل لی مونده یو ده دا نه مختلفی سرگی را اوه تلی اوه نتجوڑه شوی دا چا پیدا کردی دی یو مونده اوه نی پکی دریسه لور دی بینزه شپک دی یا جدا جدا مندونه دی یو سقاب ما این واحده نسکولیشی پا یو قسمو بوبانه دا دیز مکی و بودی او اغا دی طولو پسلنو تا دی نکه جوره اغا خوان که جوره لسمرخ ک او په یو قسم دي د شوتل پکې جدا خواني د خټګي جدا دیندواني جدا دا چا پیدا کړی الله یوسقا بماء واحدنا سکولې شي بو بو یو باندې وانفذل بعضها على بعضا في الكل ورکم بعض د دې په بعضو باندې بخراکی ان في ذلک الايات يقین اندی کدلایندی لقوم یاقلون قوم لراشی اقلره لالهگوم بلقرب کوم توقون ان نهوي ظال کلهدل لقومطف کونه ان نه ظ کلدل لقوم یاقلونه وتینو کافی کروکهقلزانانې پیدا کا دا تنبیات ذکر کوي اوس زجر ورکئ په انکار دقیمت بانې تاتی دا د لایل پیشک او بیام قیمت نه من کري و تا جا پهجب ان قولو هملو ګچره ته حیرانږي نو ناشنا دا ویناد دی ځاګن نو ترابا کله چې شو مونږه خاوري ائين نالفي خلقين جديد ايمن با په پړايش نه وګيو اولائك الذين كفروا بربهم داګه ساني چې کوره کړي له بخل رباني د خپل رب نه انکار کړي دي واولائك الاغلال او دا تو کنه به وي فی انا کهم بسټو نو دایکي و اولئیک اصحاب النار او دا خواندان دور دی هم فیا خالدون دی باپ دی کمی شوی و یستاجلون که پتلوار غاڑستانا بی سیعیت عذاب قبل الحسن دی مخیدنی کئنا و قد خلد من قبلهم المصولات تو تاک سراتی رشوی پخواست دین عذابونا مسولات اگر په مثال کې خلک پیش کئی مثال کې گردی یا مسلا دا چسترگی و تیراو بیستیشو غکون بیپریشو جب بیپریگلی شوان و این رب بکل ازو مغفر دینا یقینا نفس دا خاون بخنی دی لین ناسی خلق و تعالی ظلمی هم سرد ظلم دا دینا و این رب بکل شدید علیقاب یقینا نفس دا خا مخاص خذاب والا دی او زجر ورکی پینکار د رسالت باندې چې ګوره د رسالت مسلا نمانی دا چه با ایمان دیم ويقول الذين كفروا ويا ك سانجي كافرني لولا انزل عليه ايات من ربيها ولن نازل يغي پر پیغمبر باندې موجزه دربد ددنا تا ته وځه کنا مال سر کرامت خو خارګه تو انت منذر يقينن ترىون کی د کشف انما انت منذر يقينن ترىون کی وَلِكُلِّ قَوْمِنْحَادَارَ قَوْمْ لَرَاً لَارْ خُودُونَ گِشْتَرِ از دیم قسم دلائل پیش گئی یو قسم دلائل پیش گئی خالق لِكُلِّ شِئِنْهُوَ الله پیدا که ان کے دارشیو الله رے اللہو یعلم و ما تحملو کلونسا اللہ کوئی کی پاغش باری حر ازنانا و ما تغیز الارخام او آغا چې چکمی رحمونا و ما تزداد آغا چی زیادنیے وکل شی نه انده بمقدار هر شی پني دا الله باندې پاندازه دي هر شی پاندازه باندې پیدا كړي دي زيار علام النوبلاء کې لیکلي دي چې د عمر رضی الله تعالی عنہ زمانه کې اوسړي راغې او چې څنګه راغې عمر رضی الله تعالی عنہ ته وي زمانه د سفر اراده او په سفر باندې لاړم او شیلال ما او دا تقریبا دوदरी گالا غوشو چرغل تلی ما وست دا د ر عالم او زما د خزی پګېډه باندې حملله عمر رضی الله تعالی عنہ وسانصاری کيدا خدا حضرت امام حضره رضی الله تعالی عنہ ولاړو اغه انس ابو رکمیر المؤمنین چې ما شون پیدای شي نبی ابو ګورو چې ما شون پیدای شي دا غاخونو او منډي والو خندلی گردید او چې وی کا تل هو به د پلار په شانو ها عمر رضی الله تعالی نو وی لولا ماز لهلک عمر کماز نه وین عمر به هلاک شي شيغان را له داری وای دي بدل کې وی لولا علی لهلک عمر کالی نه وین عمر به هلاک شي دا غریواز سي نه وی لولا ماز عمر کماز عمر به هلاک عمر رضی الله دا وی د مور بګيره باندې معشوم دوه کالم باندې کې دی شي نیم کالم باندې کې دی شي الله یعلم ما ته من كل انص الله پويږي پس باندې چې باندې هر ځنا نه و ما تغيز الارحام او پای چې کمی م رحمونا باندې شپږ نه شي باد پیدا شي لسمه شي باد پیدا شي باندې دوه کال تیر کی و ما تزداد او چې زیاته رحمونا و كل شي نه دو ارشه پنیز دا اللہ پاندازا بانده ده آلی ملغی بیوشا دا پوی اده پپڑ اخکارا الکویر المتعال لوی ده پیت بار ده صفت دا المتعالو چد ده ده خیال ده مخلوقات نا دا ارسه بانده پوی یو اللہ مکاشپاوی که گروی دا ده کشپ او پا دی بانده بیا خلق یو خبرمو کی اوی استاد او شاګر ناز کو نوی اغا شاگر تاوی کشپ کی اغه په جړا شو چې په جړا شو تاسو ته تاسو کوی چې ځلې وې ما په را راځي جهنم کې راځه کا ځړم ویاغه استاد ورته وی چې ما سره یو ځی په پرتا دا واغه ما غې ته وبخلا چې غد لا اله الا الله محمد رسول الله ویلی او او یا زره چې دا وې دا وې په ما ویلې دا ما سره پرتا دا چې غوي نو وند شاګر دې په وی ویله یو مور نیلی د جنت کیدا یو ور هغه تا کاشف کیدا کنه جګت ادا کاشف نه ته دا کاشف ولې نه کیدا ها ددنه وګا ټولی پیدایشي بل هغه د ورته په دنیا کې شويره هغه تا کاشف ولې نه چې عمر ز الله تعالی نه نو کاغه پته چې دا د دې سره زیره هغه باندې بچه دوکا کالم پا دکی دیشی زیادم پا دکی دیشی اولار شے پا اندازہ مقرر کرده داد زان آگا دا گسلی جوڑی آآ کرامت دا ویلی شتا خود دا په پا استیار کی نی لکه پرونا واقعا زگر شے یا ساری تل جبل یا ساری تل جبل عمر رضی اللہ تعالیٰ نهوئی ساری غر تشا ساری غر تشا خواقه دا, دا اختیار نو دا اختیار نبارو دا خبر کرده دا دا غوړته الله کاره کړیو او کاشه پرته شیخه کاره شیو خداغه اختیار کیناو به هر وسوی مملکو خولي او مملکو لسانی زغ پلزان مالک نومه زغ پل جبه مالک نومه سره د نخکاری جساريه کم ځای کړي او کم ځای کینې الله کرامت ورکې ویلی خداغه په اختیار کینې دا الله اختیار دی دې دي خدایان جوړ پلل سوا منكم من اثر القولان برابر استا برابر استا سنا اسو گو چپ پا ٹیکڑا وینا لراو من جا ربی اوہ اسو چھکا روا لے کئی پا دی باندی ومن ہوا مصطفیم بلیلو اوہا اسو گو چھپٹی دون کے دے پشپا کے وصاری بم بنا راو دون کے دے پورس کے پارس باندی پو یہ یو اللہ دو قسم دلائلی ذکر کل الخالب لکلی شین ہو اللہ عالم بکلی شین ہو اللہ اس دریم قسم دلہ ذکر کئی حافظ لکلی شین ہو اللہ له مواقې مِنْ دی انسان بل پسی راجن کی ملائک دی من ب دی د ب انسان ل یو بل پسې راځون کې ملایک دي من بین دی مخکې د ځنا ومن خلبيروس دنا یا فضوونهې نامې الله حفاازت کوې د د په کمدا الله د انسان سره الله یک مقرګړدي مخکې رتی روانې ان الله الله ی غ ی روما ب قو نه یقین الله نه بدله یا چه پا یو قوم بانیوی حتی یو غیر و مار بی انفرسیمه تردی بدل کیا اغا حکام چه پا دوی بانیوی لازمه دوی اغا بدل که چه احکام بدل که نو اللہ اعنیمت تی واغلی او داگشان پاژی چه تورت یارکی خورو علول اللہ دا نعمت ور کره قرآن دی باندی تا د دا قرآن درسون و دورو تا گورا دادا الله نعمت تی خوکدوی نگواری اللہ بی بدل که او قوی غفتا امین ورطر اوکلا اللہ بیو اللہ نور انزیاد اراد الله ایزا اراد اللہ بی قوم انسوآ کلاچی رادو کی اللہ یقومت دا عذاب فلا مرد لہو نشتی واپا سیدائی و ما لہو و ما لہو من دونیہی موال نشتی دیل رابید اللہ دریم مردگار درین کس مدلی زکر کلل حافظ لکن لشینو اللہ ساتون کې دار شیعو اللہ دیم هوله الله ذا تییوری کوملبارقا چېښ تااس د پلا پلوک خو پهات یره او یره د مسافر وي, اوتما مقيم وي. بوشي و جوار و بخشي. او تم د مکوي چې باران بهوشو جووارو فصل پکشي او جووار بهکلی شي ون شو صحابې قال ون شو او چتی اوور یې درنی ر د هر د د مدار ی والله هو الله متصررف کو ش هوله ویص به را تول مادي محاج اللهويیصب به را پاکې بیایان را ملائیک به هممدي سره دست ن ده الله وال مله عق وملائق من خ په د دی رید اللهنا یورسللو سوق رالیېتندرونه او یسیو به ی دامنی ش او چاده چې وواړی و هم یجاونه فيلهی دوی جګیک پهین ډالله کې شدید دومه حاله دا اللہ صرف طاقت والے دلائل متنوے ذکر کرل اللہ اللذی رفع اسمات خالق لکل شین ہو اللہ بستن اسمانی حضرو لے رنگ پر رنگ میوی پیدا کری دی نور اسپو میتابی کری دی خالق لکل شین ہو اللہ اللہ یالم ماتا ملو کلونسا پگیڑا کی دہاری سنانا کنر دیکھ مادا پار سپو یزیم عالم بکل شین ہو اللہ دریم قسمت اللہ له مؤاقبات من بين يديه پارسو دار ذمہ دار حافظ لكل شي هو الله هو الذي يريكم البرق متصرف كل شي هو الله يسبح الرعد طول الله ته دي محتاج له دعوه الحق خاص الله رب لنا د ریشته نو دې کرامه داد دې کرامه داد ته چغوا دلایل بیا او دا څومره خلې چه اصمانی ده لبیس تنود روله ده، رنگ پر رنگ میوی پیدا کری ده، مالتی تو گورا، مالتا کم چرته توکی گی، چر تا مالتا توکی گی و چر تا اندوانا، چر تا کی مانا و چر تا خطکی و چر تا اندوانا، ها دا، اللہ پیدا که ازمکی، کیار قسمه سیزون پیدا که دار زمدار یو اللہ ده، لہو دعوت الحق، خاص اللہ لرپلن در اشتیا ندیکر آمدد، واللذین یدون من دونیه، آکسان چراب لیبی لا يستجيبون لهم بشيء جواب نشي ورکولې دی لره دي شي جواب نشي ورکولې اده وی ګوره کاټ بدر باندې واړې او دا به کی جواب نشي تر کولې الا كباسيتي كفي للماء مگر پشان د غړون کې لانسون لره وبوتا یبلغ غفاه ودي ربارجو رسي خپلې ده ده او ما هو ببالغه ندي دار چې تون کې خپلې ده ده اجيب په غاړه ناسي ووبورا شي ووبورا شي ووبورا شي ووبورا شي وبچا ته دخلې لرات نشي سو پرې چې لزنی ورکه ته ګړې لپې نیډګ ګړې لوږې نیراډ ګړې خپل دې نیولې نه ته دخلې ته وبنې دین دا څنګه بغیر بل چاته چړېوال چرا مدد چلو یزوانا د بغداد چای میرانا ما نیولې لمن ساده په تنلېګې د مکه او کده شاله وما دواه اول کافرین ندا بالا ندا کافر الکافر علی فلامی پر داخل کرده الکافرون ایلا فیض والا علم ندا بالا ندا ده الکافر مگر پا گمراهی کې دا لانا بغیر بل جاتا چه چگه وی دا غټ کافر ده وللہ یز جدو منفی سماوات والارد خاص اللہ تحجیزی کئی آغا چی بر اخکت ده توان وکرها پا خوشالی و بزور وزلال اون بالغدوی والا سال وزلال اون بالغدوی والا سوره د سبا صباح ماجیګر کې او سوره به ساه اختیار دې الله سوره تعالی در کړي اختیار د الله سهار یو طرف تروان او ماجیګر کې بل ترتام بیا د دلیل شروع کی قل مر رب السماوات والارض هو ايا سوق دې رب د اسمانونو د مسکو مربي او رازق د هر څه یو الله قل لله ورتو الله قل افا تخذ من دونه وایا آیا نی ولیت اسو بيد الله ناو لیا نور مزدګاران لا یم ليكون ليان وزيما واګدار ني دي ځان له را نافا ولا دره دې په دې او نه ته zarar sawlo نه په دره sawli شو نه zarar sawli شي zarar د پکول شي چې دانی شي کوله د ځان سر خوږی ته بنش لري ګولانو تعالی وسدر کی قول حال يث بلا ما والبصيره وایا برابر د هلون دوبينا ام حال تستوي ظلمات والنور یا برابر دي دياره ورناګانی ړوندو بنانه دي برابر مشرک او موحد نه برابر کیارو او پرانا نه دي برابر شرک او توحید نه برابر هم جالو لله شرکا آیا ګرزول یزیل الله لرا ابراهیم خاوندانه خلقو پیدا کړی د بیسوسی زونا کا خلق هی پشان پیدا ایش د الله نه نه د اختیار الله تعالی د ورکهله فتشا بحل خلقو ګډ ورشه یې پیدایش الهم پدایبان دی الله اللہ خالق گل شی او اللہ پیدا کون کے دار شیے وہ وال واحد قهار او دا اللہ ر یوز را ور اللہ یوز دے زرا ور پیدا کیز اس مثال بیانئی دا مسئلے مثال داسی بیانئی چا خوش ملک دے باران پین دے شے او باران وشي. او شی او شلائی راشی جپالی راشی بارانونه شي چې بارانو شي نو پهې کې دا خوړونه را شي دلګای او قانونه ټول هرو ډک شي او خلګی ډکې شي چې کله دا د وپو ډ کې شي په کې ماران را رواني دلهمانان په کې د سو نه راوتتی غ را رواني او زونونه ته شو او دا ساب ډیر په چپو کې را روان خوړونه او بیا. چه ده خوالونا اکل باران او دریجی ده کم شي رانی او با پادشی صفا زوانان راوطی وی ده باران ده او دریدون روستو لولی ور سرا، امارانو لی ده سر سر والی وی سپگی منشی و سپگی سولو تنه نووطی وی سخه تمشی وی، زگو نوشی وی زرگران راوال، او اوگی، گرزی ده پا زیده کانونو کې که چر تا سره راقی لیا اوی سره راو باستی ده را او باسی او غسر اوا سپی نیوبه پاتیشوی اخره یو بل اړې زګونه لاړل ماران لاړل ختم جو سړوتنه نواتل دا مثال د مسلې دی چې کله ته مثال بیانې نو سه لاګونه خوډونه برآشي ماران برار وای یو جېبه بووی او جېبه بووی یو سربشنی داسې زګونه وای دا مسله دا چې کله ته شروع نو خلک تاببانې پهې لگی د مارانو پهشان جیې به و پ د وابی و د وبي پ د پ واب د وبي او جلسی به او جوسنو به داخل او زګونه وي دا سپین زونه داه سپینی پهپغې د ملاان دی سپینی پاغری د ملایانو ګورم چې شم نې د دری زو خېږي. سم بیاې زوانان الله پیدا کی تا چې کمه مسله کې ده ناغېې بالا وانان پیدا کې لوړو ت لا کې سمویانو باې به سر سر وی ناکاره رانو باندې. لار بشی سب سلو تن نوزی و سب خدای دنیا روکی امرو بشی او ستاغ مساله او سپینی بپادی شوی او زر پادی شو ستاغ مساله بپادی شوی او زر چکل زرگر راوری دی نو پا اور بانی سرکونی دی چکل په اور سرکلل پا ستاکی بانی او تکول او داغین خز ورات جرکلل خکالی تی جرکلل او انسان په بهتر زاینو باندی ولگی در زنانه په غوگونو لگی د زنانانه په پوز وولږ د زناانه دزه د پاس اوولږي او په تنی باې وولږي نو تا چې کممه مسله کې ده تا و هلته کول خولی دي د ور مسله په کې دي او تا ګزارونه خوړلی دي تاله به خلک ته چې د بیا کلهې نو خلک برپې جاړي تاله به خلک د زه د پاس زییدکی او تا چې کمه مسلهې ده هغه د خل زروو تن نه وي او دنیا کې او اللاه کې به ستغه مسله خوړ شي په غګو باېبا تا د خلقو په وګونو با خلګي تا په سترګو با خلګي او ور چاته با خلګي اوسه ته چې چاته ګوري ناغي بدرته او د د پاسه بل ځای درکی وخت مصله او مسله ګرانه ده اوزان لکټینګ کوي ته لابونو دا د خړو سیلابونو دا مسله ډیره ګرانه ده د خړو سیلاب د انګل ګراندین ان زلا مینا سماي ما انا راورید اسمان نو او بېږي خور بقدره ها پان اندازه د غیباندی په تم هل سهلو پور دګی سیله ازبدن را بیا او چد شوی دا زګون را رواني و ما دا سنایقیدون علی فی النار چبلول شی غیبانی پورږی ابتغاء اهلی دین د پار د لټولو د کالو او متاین یا سامان زبد مسلو زق پشان د پشاند دی بانی څنګه چی خپل د بر ناراضی زګون را روان دي زیوراتم راوړي هر سراوړي کذالک یضرب الله الحق والباطل دا غرنګي بیان یالله قوا باطل څنک راسته لار روانه ده او هغه پادشي روس تر ناشکار شي اگر هغه پادشي په دنیا کې خور شو افهم مزبد او فیذ فجعان هر چی زګ دین ولر شي بیکاران و اما ما ينفع الناس او هر هغه څه چې پیدا ورکې خلقو ته فایم کسو خلار دی پادشی پزنکا کی مسالب دی پادشی و مسالب دنیا تاورسی خودت زان لکلکا کزالک یدرب اللہ علام صالان دا غرنگی بیانی اللہ مثالونا لیللزین استجابودا کسام دا پارا چوکمی من لیوے لی رب بهم دفل رب الحسن آجنتو نوی زمانگ استاز فرمائل علاما محمد طویب طاہری تو وی حضرت شیق القرآن نوور اللہ مرقضہو فرمائل چیزو ما تالیبو او ما سر یو ملگر او بل دو جانگیری پسٹیشن با لی منگا ناس انتظارو او ما سره کتابو د علاما ابنی تیمی رحمت اللہ لی اقتضای صراط مستقیم بہترین کتاب دے اگا ما مطالعہ کاؤ او زما دا ملگر او دا دے او شپان دا چو دا دے نو ده اک دم را پاسی دو ما تو وشا با مای سو چل لی وشا با دعاو و مای وایع چل سو دعاو که و دو حج را زی ما دعاو که خدایر ما او تا دوارا حج لبوزی مای چه سو جوا وی ایسی خوب میولی دو او الله راته تا خوب کیوی چې دا که ملک تاثر اخواکی ناس دو توا چه دعا را تاو که او ای خان بسا را دعا ما او الله اس با برابر کلو په کال باندې من هجل لاړو زه یې بالغو مان زمون استاد فرمایے حضره شیخ القران رحمت الله علی واقعا ذکر کوي پدی کې وګاره راغې ریل غاره واقع ته من غو ختو او کو جانو پکې ټول زمون غو رو ختو کې او کو جانو من لا دې ل را کولې چې کوشي او غرزولې دا ګاډی نا بیمار تو وی باران ور ایگی د سلم ده گاڑی نزگورده دی مخ که ستیشن کې به کود شو او دی ور کې ولار استاسو نه نده گیر کرده خیر ده نو یو ورلاواز ور که چمکو یا لکا ولار دی خیر ده پده که یو تن غزل شروع که در زمانی مشهور غزلو هم مزار محمد په مر جایگه غزا مسلم وزیرو کو کټ لایږی دا زی یلو غزل دا غ زمانی چداي شروع ک شیخ رحمت الله له ورته وی چې دا غلط دی دا غزل غلط دی وی وی راته تم کویا هو ته ډمی مای چې از ډمین وی خان وبزوی بي سره برابر ګرماتا وی راځه ملسټو وی ځان ته ډم ځکو وی چې دا مساله کم ځان ته ډم نه ویلنه مساله ماشوکه وی دا او بل خپل له هي زیات غرزین و دا الله توحید او بیان نه چ هي زیات د خپل چات کوم مساله نه شي کولای د خپل زبخه یالي ساته مساله نه شي کولای ریډم میزان د زکه وی چې مساله کومه نو ی علي بسره برابر كلا وی ملس کوي مای فا وي مار تیجه زمادا دین د شان تناس ته او چې ما څنګه د خبري شروع غوې بسره سمې دا ما ته جولې د قشان نسی چه مو که وزیر علا راکلی تشار بیا جولی او بیان پی غرزی وی ما ور تا پخیط با نیلا سو اداسی چه مساله بزوکم و پخیط با تا مول شی اشاره می ور تا داو کلا پروام که ور تا پخیط با مول شی و ما چه سنگ سن... کین هستم ازا وی ما شروع کلا وی ما غزل شروع که ده زانه می جول وی هم مزار پی رنگ پی مر وی هم مزار محمد پی مر جانگی ما د محمد موت پزیبان پی رنگی ویلی منگو پی او مسلمانان با غالب کی گو پی رنگیان مطول بس داگا غزل میویلی پا انداز کې کی نو اوی رای خطای شکو موانی دا خطا پا منگ ردو که و دایو کلو دا دایو شور جوڑ شو شور جوڑ شو پا دیکی او مشر چکم دا پا جان یاره زمانه تپوزو کوي چې دم خونی لاان تهم ولي ویل ی خو تعالب مله او ځان ته دا دمم ولي ویللی وي ما ور که ماځان ته دمم نه ویللی نو ما تا او ته مسله نه شو تا زما خبرې ته تووجونه ووررکل ځکه زه وړو کې ما مابا لغه ما زما خبری ته توجه نه ور کوي داسې وخوا منږ ته ظام ته مسی و کو ما هغه راغلی او دا بغاوت دیگردا پوجانو بغاوت یې کړو او د برتانی نارغلیو نو یې ما شروع وکړه سورتی رات می شروع کړ او ما به د دلاله لویلې الله الذی رفع السماوات بغیر امدن ترونه دلاله په می ټول پیشوال خالق لیکل شین هو الله عالم به کل شین هو الله او لهو دعوت الحق دا داوه به می ویله لمره لمره داوه به می ویله تو شپه اغوی وی چې لکه دماکه وستړی شو ویما ارتویج زمادي ملګری ل دې ستره سمکه ای د استړی وی چې دې سملی سملاو برا او سم لاس کو او ما مساله شروع کړی دا او په دې کې را پوجانم تول جاړي او دا شان قران وین سورۃ ايرات به ما شپه دې نیمه وخت تغوی لګه دماکه و ډوډۍ خرو ویما یې خان ډوډۍ چې کی هو دا زما ملګری تیمډوړی کې ده او ما تو اوی ما چې زه نفره وولی ما ز بیا مسلا نشون کوله زما م بیا خراويږي بیا بیان نشون کوی دله وررک چېی وکرريغ ځان خو مور کوه بیا بره اوه او ما ته په یو سر ک کتل ما به مسله کوور او پهخیته به میلا مودا موده چې شاره بهې ورته کوله چې پخی ته اوس م شي او ما چ کله دا شان صورتهتیراې نو سرار د تداخلیلو ته چ کللووردو حال تا لاروی دوه شې هغه و وزیر مسیتا طرف ته دلاو زبې منبل طرف ته دلوم ایمان ورته وی چې دلته او ترې من کو زیو بنګونو ټې مده سهار حال کو نو دوا څه او کانلې می ورا لرا یو مال یو زما دي ملګری له ما چې زناخلم ها ویناو اخلا چا غې را کړه ځاړه مې خپل ملګری له ورګې مار چې مثلا ما اما زیبه بتاڅه کوي پر اکینه بتاڅه